після нещасливої битви під Сицорою, та сам турецький капудан Паша вражений був моїм знанням аж семи мов і зняв мене з галери, приділивши до свого двору в Стамбулі. Коли, визволившись з лютої неволі турецької, шарпав я з запорожцями береги Бусурманські і прославився невмолимістю у морських виправах, то прикликано аж до двору Королівського і сам Зигмунд що не терпів духу козацького, поставив мене до свого кабінету, зважаючи на мій нещоденний розум і розвоги з мення. Коли під кумейками погромлено нещасливо Павлюка, а більшу частину війська хтось із козацьких ватажків умкнув з-під носов Потоцького, то гадка була нібито гуня Дмитро Томашович. Але гуню лише вважали ватажком, а радником його незнаним виступив простий писар військовий Хмельницький. Коли за рік по кумейках знову піднялось козацтво з остряненими і знову було побите на сулі, а тоді укріпилося неприступно на старці, то й ще розмова зайшла про гуню. Хоч порадник у нього був давній, і рятувати козаків від ганьби остаточний пішов не гуня, який утік з табору, лякаючись неминучої кари. А пішов писар військовий Хмельницький – який писав тяжку субмісію до короля, і все ж умудрився вставити туди скаргу, яка через десять років мала вибухнути війною народу всього. Коли коронний гетьман Конецпольський узявся за реституцію ненависного козацтву Кодака, то перший, кого він прикликав, щоб похвалитися зробленим, був Чигаринський сотник, понижений з писаря і принижений малозначною посадою, Хмельницький. Тоді я вимкнув з рук ясною, і вже й вмираючи через сім років, конець Польський шкодував, що не встиг загладити мене зі світу, бо ж, мовляв, ніколи не було між козаками людини таких здібностей і розуму. Коли став я потаємно вискакувати на Запоріжжя та на море, щоразу повертаючись до Суботова, де, мов би, моїм прикриттям от панської своболі була шляхетська вдова пані Раїна, то слава про мене дійшла до самої Варшави. Для короля і канцлера його Солінського був я тепер не посол від упослідженого, здеправованого козацтва, а таємничої силою розуму ватажок виправ від за якими вгадувалися наміри ще зухваліші і далекосяжніші. Мені приписувано... Більше воєвничості, ніж розуму. Бо ж, мовляю, весь народ український живе під знаком гнівного Скорпіона, який небесним впливом своїм побуджує народ от квінам. к війнам. Я ж вважав, що народ мій більше тяжіє до знаку Діви, який чарує не самою лише красою, а й тихою мудрістю. І мудрість мудріста розливається в народі моїм ширше і ширше, Починаючи ще з князівських літописів, пробуваючись крізь віки занепаду і здичавіння, пробуджуючись у київських школах і в остройському друкуванні, в лексиконі памвеберинди, де, щоправда, немає імені Богдан, але дух мій уже пробуджується. В Баліноді, в Захарії Копистинського, який писав, «минають часи грубої простоти і світло науки», Сходить на Україні. У святотатно зухвалому вигуку Івова Борецького ліпша одна школа, ніж десять церков. Що війни? Віни минають, а життя зостається, і потрібна мудрість йому і праця вперта і щоденна. Вельми дивуватися мали панове при дворі королівському скаламутних чуток, що прилітали до них про чигиринського сотника який нібито сидів на своєму хуторі, парав поле, корчував ліс, викав бджіл, гнав горілку, варив мед пиво, молов мливо, і водночас опинявся на морі, аж коло турецьких берегів, налітав вогнем і бурею, палив, ништів, щезав, як вихору степу, і знову опинявся на тихому хуторі, повному жіноцтва та малих дітей. Лякатися чи пишатися таким характерником? Над іменами славними і грізними Моє ім'я сходило поволі непомітно, як місяць молодик. Але зійшовши, вже не покидало небосхилу І сяяло дужче і дужче. І це викликало попервах подив, А тоді прийшов страх. Великий тривожний страх у панстві жив з давніх давен. Він був у нього в крові, в найтемніших закутках душ, в їхньому гонорі, жорстокості й виродженні. Вони відчували, що перемогти й понищити їхню владу може тільки той, хто розпізнає той страх. Але ще не вірили в появу такого чоловіка і ніколи не гадали, ніби з'явиться такий чоловік серед мого народу. Тому розум мій. Був за сімома печатями незнання навіть для такого хитрого лиса, як канцлер Оссолінський. Король же Владислав, для якого весь світ розділявся на світ війни і світ не війни, ладен був бачити в мені лише одного з козацьких ватажків, може хитрішого за інших, мудрішого у військових вигадках, видатного аж так, що можна ним похвалитися і перед іноземними послами, які знайтовклись при дворі, Спостерігаючи за марною змаганиною короля з шляхтою, кожен з яких тягло в свій бік. Мене запрошено до Кракова, не до короля і не до канцлера, бо ж знали вони, що з козаком не зладять. Козак, як той кінь у дикій волі, куди схоче, туди й скаче. Хотіли б поскромити козаків бодай видовищем смерті, тож скликали нас в іменні самого короля Владислава на погреб королеви Цесілії Ренати. Кликано ж саме стопника Хмельницького з полусотною козаків. І в цьому була запорука недоторканності моєї. І заповідь пригод для козацтва річ привабливіша, ніж нідені під хижим оком старого конець Польського і його попихачів.